en reflexi, pratik emendopak a fin oktobro tule judi. Pentsak eta ari gira bazkotik urri bukaera artean ostegun guziz, ostegun pentsatzen dugu bainan ez da oraino finkatua, leku koikoizleak din araztea, eranaibaitu garaziba igorri, edo ere ostibaje aldeko koikoizleak hortz iltegiaren inguruan ari direnak din ditaizke. Kalitatearen erakusleio bat izanen den feria ditaike donianen jende hainit ine une vitrine dans Saint-Jean au moment où il y a du monde dans Saint-Jean voilà lonetan marchi, lonetan par marché Parce que sisetan marchi, honetan oblige de prendean desan de la exterior. Lehena, merkatuada, bestea ez. Merkatu bat denean, kampotik geldu ekoizleak edo saltzaileak onartzerat behartuak gira. Kota bat respetatu behart dugu. Aldiz, ostegunetan, lekuko ekoizleen feria bat egiten badugu, lekuko ekoizleak bakarrik izanen dira. Egia da, asteleneko merkatuan denetarik badela, kalitatea estela beti hor. De jan ki bienela, kino nameno pabuku de kalite omarxe.zabazu deside. Fite, jekatuko dugu ta lehenak izanen zireste jakitatan. Premiaren verti. Ez da, sezta punta txapelketarik izanen elduden udan, obretan izanen baita jaialaia. Naiginuke, bederen irailean, xartzerako kantsa prest izan dadin, pilota edo eskubaloi eskolako kurtsoak berriz azteko gizan. Udako osasoina, sakrifikatzen dugu, obrak bi tranxetan ere maiteko, lehenik kantxa, iraileko prest ditaikena, eta gero, ondoko gelak. Ez da, Lehan bal horra unu zala euh, homologei. Eskubaloiak gela homologatu batukanen du, lehiak eta kantolatu alizaiteko, eta bereziki mailaz higo alizaiteko. Hora iarte, espen edo derogazioekin ari ziren, etzuen irautena ala. Bainan ere itxura berri bat emanen diogu jaialaiari alaiari, kantxa berri-berriarekin pilota zaleak ere postuko dira. Tutu unu kantxak errebu ikonpri poli jorda polot.